Perruca, barba, pits de goma i molta cara dura. És tot el que necessiten els integrants de Deixanclets per muntar un dels seus shows. Són els precursors del que es coneix com a Tourmix Playback. Els seus espectacles estan fets a partir de fragments de diàlegs de pel·lícules, sèries, programes de televisió i trossos de cançons. Deixanclets interpreta aquests fragments movent la boca i els acompanya d'unes coreografies d'allò més estrambòtiques. El resultat és un espectacle àcid i, sobretot, divertit. Deixanclets, a més, van ser els encarnats carregats de posar música i color al festival de l'orgull i gai de Barcelona, el Pride 2010. Avui parlem amb el director d'aquest grup que porta més de 15 anys a sobre dels escenaris. En uns segons tindrem amb nosaltres a Josep Maria Portavella. Doncs és el moment de donar la benvinguda al nostre convidat d'avui, Josep Maria Portavella, bona tarda. Molt bona tarda. Com estem? Jo, molt bo i tu. Jo, molt bé. Escolta, abans de començar, jo em volia canviar de mòbil. No sé com estan les tarifes d'aquests mòbils que teniu vosaltres, que són com uns pits de goma. <ríe> això... Sé que els feu servir de mòbil, que ja havíem fet el servei. Bé, això és un dels gags que té el videoclip de la, de la cançó aquesta està... que comentaves, que hem fet per l'orgull. Pel del Praia de Barcelona uh -huh. i, doncs, recomano a tothom que ho vegi perquè el videoclip està farcit. Aquest és un, un dels gags, però n'hi han de molt, molt àcids, no? com quan uh -huh. representa que toquem música davant del, del, del, palau de del, de la música. del Palau de la Música i tot seguit fem un gest amb de, de calés, calés, calés, calés. Bueno, I, vam fillar um, de broma. Sí, bueno, no, no sé, ja... La veritat és que vam riure molt. Vam passar molt de fred, perquè tot, uh -huh. tot el rodatge d'exteriors el vam... El vam fer amb un sol dia que va ser el dia de lamaraató el dia que vivi la Marató Barcelona. Sí. Per això també hi ha unes imatges corrents corrent que nosaltres també ens vem colar al mig de la marató fer com si arribéssim. <ríe> però tot just com vem creuar la meta el, els, els de seguretat de la maraató en ens van reduir i, i neutralitzar cap a un costat com volguem dir vosaltres usu colar. <ríe> sí, ens ve colar a la marató. També sortiu com d'un bany d'aquests així instal·lats enmig del carrer, no? I a més la cançó diu que és quan surts de l'armari o alguna cosa així. Això està fet expressament <laughs> també, que sortir d'un lavabo portàtil. Ah, sí. Sí, sí, el que passa és que van haver-hi mol molts gags d'aquests exteriors que els vam estar eh, gravant i després decidint amb la cançó, després quan, quan vaig fer el muntatge amb el Final Cut, amb l'ordinador, sí. doncs, decidint doncs, en cada moment el que més, el que era més escaient. També vam fer algunes que no van sortir, no? Mm -hmm. de coses, bromes com, per exemple, de llumins davant del, de la seu dels bombers no? <ríe> amb un dels bombers que estava de guany que ens mirava amb una cara com vulgui i després també doncs, amb un, un, un dels millors gags de la jornada va ser quan vam anar a gravar a la clínica Tecnon mm -hmm. que sortia una mare un, amb una nena petita que no sé si estava de visita o què no? i i salta i la nena petita diu «Mira, mamà, una senyora amb barba!» <ríe> Bueno, tonteries d'aquestes que, mm, això, nena, passaran els no? anals Molt de la bé. història. Escolta, uh, de Sancret sou un dels precursors, que creuen això del Tourmix Playback, que li dieu. Eh, després us han imitat uh, alguna gent, no sé si és així, però jo he vist alguns grups que han fet una cosa semblant. Com va sorgir aquesta idea del Tourmix Playback? Com va néixer? Uh, Suposo que aquesta pregunta te l'hauran fet milers de cops No, m'han fet, fet molts milers de cops D'on també el nom de, de xanclets De xancletes, no? Però més pues mira, que això jo no la tenia preparada Ben, no. ben fet, ben fet Doncs... Um, um, quina era la pregunta? D'on ve el Tourmix Play okay? Ah, això um, és que, Saps què passa? Que la meva formació La, formació, la meva formació és tècnica Jo uh -huh. no soc tècnic de so per això et vigilo tant quan toques els botons que amunt i cap avall. No, jo la puc cagar perfectament, eh? Ja, però ara... No, ara no, no, vull dir que no té mèrit cagar-la, perquè després agafes i amb l'ordinador ho talles ah, tot i ja A l'època meva es tallava amb la cinta aquella de Revox oberta i no sí. vas allà amb el Celo i havies de tallar i enganxar, no? Ah... Um, doncs, bueno, bàsicament jo vaig treballar durant molts anys com a tècnic de so, en un estudi de so. Mm -hmm. I, I allà doncs, ja tallava jo i manipulava molt el so per fer mescles i coses. Era l'època on es venien molts discs i que la gent no, no se'ls se copiava d'internet. Mm -hmm. I, i doncs, hi havia molts estudis de so a Barcelona, ara no n'hi ha tants. I doncs, jo treballava amb un d'ells i gràcies a això, mmm, quan va sortir, em sembla que era en el Llentiol, a la Maratonita, en la llentió em feien, feien com un concurs que es deia La Maratònica, i tot el que volia i doncs feia, presentava un número de cinc minuts. Uh -huh. I en aquest número, doncs, eh, la gent del públic votava, que és el que més li agradava, i uns amics van fer un playback d'una cançó sencera, jo en aquell moment estava produint un disc, i no, només hi vaig anar com a espectador, però no tenia temps de liar-me, però el Josep després em va dir, oh, doncs podries fer alguna cosa I dic, sí, però, però em fa gràcia fer una cosa una miqueta més original i, i arrel de treballar en un estiu de sol va ser que m’ha donat la idea de dir en lloc de fer una cançó sencera, farem un mix doncs farem un mix, no? i vam començar al principi vaig fer un mix de cançons amb petits tros, trossos de text entremig i mm -hmm. després al final vaig acabar, doncs, construint Mm -hmm. tot un argument que va ser el que va donar peu al primer espectacle, que era el Multimèdias. Sentirem un trosset d'un espe dels espectacles, que bueno, això va ser a, Adeu, a la és. 2, de Televisió Espanyola, un programa, el programa de Carta Blanca, que ah. va dirigir la Terremoto del Corcón. Sí. perquè la gent es faci una idea de què és això del Tourmix Playback. Mm -hmm dijo a Susy, Susy le dijo a Mari, Mari le dijo a Franci y Francie me dijo a mí. Oiga, ¿sabe cuántos pobres animales han matado para hacer este abrigo? ¿Sabe cuántos animales ricos me he follado para conseguirlo? Has cambiado desde que llegaste al programa Carta Blanca y tengo que confesar que el cambio no ha sido muy favorable. ¡Oh! Tengo el corazón totalmente destrozado. Nunca podré ser feliz. encuentro bien. i al que le duela, que reviente. Bueno, doncs això era un fragment. M'estava costant, eh?, aguantar-me el riure, perquè tu saps de memòria, encara. És molt fort. Home, sí, clar, estava fent el playback jo aquí. Però, sí, ara ja perquè ho tinc més superat, però va haver un moment de la meva vida on Txanclets era feia tants espectacles i tan sovint, no?, que acabava fent playback de les cabines quan passava per sobre de casa. Iii. Això no, no tornavaig quan estàs a casa o què? tenir Tot, totes aquestes veus a la ment. No, el que sí que és cert és que jo, jo miro el cinema o el, la tele o escolto la ràdio amb uns altres ulls i, clar, normalment doncs, jo penso, ai, mira, això podria fer servir per això això mm -hmm. podria fer, servir per una altra cosa, no? Um, no sé, és una tècnica més. Al principi mm -hmm. sí que sembla com molt complicat, però després una vegada ja li comences a agafar er tranquillo, que diuen els castellà de parlants, doncs hi ha... Ja... La doncs... cosa va fluir. Eh? Sí, vull dir que és, és una tècnica més, com un qualsevol mm -hmm. altra. Moltes vegades també ens han preguntat, dir, oh, però et el Clash, doncs, per què no? Doncs per què no, jo què sé, per què no parleu amb les vostres veus i tal? Algunes de les nostres veus hi són. Mm -hmm. De fet, aquí alguna de les veus era meva, sí. que passa que està passada pel pitch i pujada de to i baixada mm -hmm. i tal, no? El que passa que parlar en directe normalment ho fem bàsicament perquè el, el llenguatge pel que ens caracteritza pel playback, no? És com, jo que sé, demanar-li en el tricicle que deixi de fer mi... <laughs> Eh, I com és la, la producció d'aquests aquest, espectacles? Perquè imagino que la, gran part de la importància d'aconseguir doncs, aquest eh, ventall de, de veus i tal és la producció, no? és a dir, recopilar tot això. Com ho feu? Us ho repartiu? O... Com és? Amb cada un dels espectacles el, el procés ha estat una mica diferent. Però així en general normalment partim d'una idea. Mm -hmm. De dir, doncs, de què anirà? Doncs, per exemple, jo què sé, l'RGB... Era un espectacle que anava sobre tres dones, molt diferents cadascuna, i que els passaven aventures i es barallaven i tal igual. El Multimèdias, doncs, era un espectacle amb referents de coses dels anys 70 i que fos molt petardo i molt tipu Priscila. Jo que sé, el Detritus Còsmicus, era un espectacle basat en telescombraries, no?, Belén Esteban i coses d'aquestes. I sucedanios. Sí, sí, butxornos d'aquests televisius. I, doncs, I a partir d'aquí, normalment el que es fa és una recerca. I doncs vinga, va, cadascú que, que busqui coses, no? I després, doncs, normalment doncs, ho poso tot en comú, eh, m'ho passen a mi, i llavors jo ho entro tot a l'ordinador i començo a fer recortar pega i colorear. Uh -huh. Tot això barrejat amb cançons i després, doncs, normalment funciono més a base d'esquetxos i llavors els plantejo, els comencem a assajar i després de l'assaig veiem el que s'ha de retocar Dèiem, però si això ha quedat massa llarg o aquí no perquè ens falta un soroll més o sigui, necessitem un espai més perquè la entri o la cançó de durar més perquè mm -hmm. si no l'altre no li dona temps a canviar-se cosa així Eh, evidentment aconseguir un ventall com deia de fragments tan ampli i tan divers només és possible si, si es consumeix molta cultura no? penso jo eh, si em permets Josep l'altre dia penjaves el teu Facebook ara que t'has fet Facebook ja no, no t'escaparàs he, penses... he caigut, he caigut és arma de doble filo. Sí, doncs, sempre, doncs... sempre havia dit que no ho faria és més, vaig escriure un article quan treballava de... bueno, quan estava descripto en el Time Out dient els horrors del Facebook algun dels quals s'han començat a materialitzar sí, Desc sí perquè doncs, gent de la qual he trigat pràctica amb més de 20 anys a desfer-me d'ells, ara han tornat a la em meva tornen, bueno. <laughs> Doncs al Facebook el Josep deia que eres del cine d'un centre comercial mm. i que el centre comercial era ple de gent i el cinema, en canvi, estava buit. Crisi d'esperit, li dius. Com ens expliques això? Home, no, perquè la pel·lícula era, pa era pa negra i llavors doncs, amb això, no, que llavors em va saber greu <laughs> entrar mm -hmm. al cinema i... No era... bueno, per una banda em va ser greu, per l'altra no, perquè com també té un punt de plorar, doncs mira, vaig poder plorar-vos, plorar perquè no, no tenia vergonya perquè no hi havia ningú al costat, no sé. Crec que, vist vist com va tot, no? uh -huh. vis per exemple, això del Japó, no?, que ens haurem de replantejar tots el gastar menys energia i totes aquestes coses, doncs um, crec que hauríem de consumir tots més, una mica més de cultura i una mica menys de coses materials, que uh -huh. les coses materials, bàsicament, l'única que fem és destruir el mediment que ens envolta. Vull, ara que estiguis atent al, a aquest tall de veu, a veure si t'inspira alguna cosa per incloure la, a algun espectacle. Que me voy a casar Ay, qué alegría, ves tú ves tú Una noche buena, ya está bueno, noche Sí, buena, el, no. el 18 de abril no, El 18 de abril ¿Lleváis siendo novios cuánto tiempo? Pues llevamos siete años ya O sea, de los de verdad ¿Cómo se Fue llama? Un... ¿Tu futuro Juan mujer? Manuel No, no No, eso es un hombre Vale Pues que seas muy feliz ¿Puedes poner una canción dedicada? Pues eh, me la pides para otro día, ¿verdad? Si no te importa Sí, te he visto el otro día en una cafetería de Lavapiés Y te iba a decir algo porque soy muy admirador tuyo Vale, pero yo, no, yo en una cafetería no... de Lavapiés me extraña que me hayas visto Pero bueno, Alberto que no juegues con la vida, ni con el amor, ni con las cosas de la vida y espero que tu vida sea de verdad, Ay, que oye, la tomes oye, en serio. Oye, oye, oye. Él está encantado. Bueno, son Ay, las polémicas declaraciones gritar. de la Coca García de Vinuesa al programa La Noche con Cuca d'Intereconomía, què et sembla la... bueno, doncs aquestes paraules d'aquesta senyora, d'aquesta periodista? No, jo, la veritat és que últimament estic més amb la filosofia de no és un va gaire més el que fan aquest... És que aquest tipus de gent, parla sobre el que fan és donar-los més importància del de mm -hmm. que realment eh? um... Jo crec que la vida de tothom és suficientment adult i responsable com per decidir el tipus de vida que vol portar i amb qui es vol casar i amb qui vol follar i amb qui si vol anar a l'església que vagi, m'entens? Bàsicament, jo el que estic a favor és que cadascú visqui el, i que sigui el més feliç que pugui dins aquest marc incomparable que ens ha tocat viure del, del segle XXI. El fotut és quan hi ha gent doncs, que... Doncs això, no? Que que, diguem-ne, d'alguna manera jutja altres maneres de viure, que a mi que és el que fa aquesta impresentable de la, de la, del, del gusano no? Què gossano? Ah, ai, cuca, bueno. Cuca. No ho havia pillat, sóc una mica lent jo per No, però això, vull dir que, no sé, vull dir que jo què sé... Vull... Cadascú que faci, que faci el que vulgui amb la seva vida i mm -hmm. ja està. Josep, quin paper creus que jugueu als artistes per l'acceptació de l'homosexualitat, per exemple? Creus que teniu el poder de canviar algunes mentalitats? El, el poder... El que, és que el poder, justament, és una paraula que no m'agrada gaire. Bueno, Però sí cadascú... Jo crec que l'important a la vida és que cadascú mm, eh, sigui sincer amb si mateix... Mm -hmm i que actuï segons les seves creences. Jo crec que el que és més, més perjudicial per la societat i per tot el que ens envolta és la doble moral. Que molta d'aquesta gent, precisament, que predica d'aquesta manera, és el, que, és, el que acaba, és el que acaba fent, no? Mm -hmm. Vull dir que tota aquesta gran quantitat d'abusos sexuals per part de membres de l'Església, no? Que, que han passat impunes durant tants anys. Um, tota aquesta doncs, doble moral que tenen molta gent de de partits sobretot de dreta, no? que prediquen una cosa i després els descobreix els escàndols absolutament amb, amb, de l'altra manera, vull dir que si jo que sé, si si si el que tu t'agrades practicar el sexe amb molta gent, doncs fes-ho, però com a mínim no, no prediquis que això el és al contrari, al contrari, no? exacte. Però... I, mm -hmm. i, i, i no sé que tenim la sort que prediquin el que prediquin aquesta gent, doncs, vi vivim en un estat que ens permet ser lliures. Per tant, les cadenes o els lligams o les limitacions, que se les posi cadascú. Que jo, per exemple, en el meu cas, jo sempre he dit que, que per mi el més difícil sempre ha sigut l'autoacceptació del que un és, perquè uh -huh. en una societat on hi ha tanta pressió perquè siguis perfecta doncs, i perquè siguis... Um, molt masculí, també. Sí, i perquè siguis a, a, extremadament competitiu, jo crec que el millor és quan te n'adones que quan tu acceptes de la manera que ets, doncs els altres t'acaben acceptant. Mm -hmm. I, i, I això, no hi ha res més... No hi ha res que faci més feliç als pares i a la societat que t'envolta és que vegi que tu ets feliç uh -huh. Parlem d'homosexualitat i és obligat parlar del Pride de Barcelona de l'any passat, del 2010 uh -huh. uh, Els organitzadors del Pride us encarreguen que feu la cançó del festival, tinc entès uh -huh. que per ser és molt xula, us felicito perquè és molt divertida Gràcies quin per de... per em toca? Sentim una mica d'aquesta cançó i després m'expliques quin record en Portes del Pride vale? D'acord Josep, doncs aquesta és la cançó A Gay Root <laughs> Quin record tens de, del Pride, de l'any passat? Um, a, a mi era una cosa que em va fer molta, molta, molta il·lusió Bàsicament perquè jo professionalment em, em volia dedicar a la música Allò uh -huh. del teatre i xanclets va ser una cosa així una mica sense premeditar que vaig acabar fent-ho no? uh -huh. I i això era recuperar doncs, un vell somni no? i quan em van trucar doncs, per, per fer la cançó i a més a més no, no tant com quan em va trucar fa, el 2006 que vaig fer una versió del, del, de la cançó del Robbie Williams que es diu Àngels per la Marató de TV3 mm -hmm, sí. però clar, allò allò em va fer gràcia però que era una versió d'una cançó ja feta no? aquesta no, perquè aquesta sí que l'havia de composar música i lletra doncs, el Mendel Erenda i <laughs> I, doncs, um, la veritat és que em va fer molta il·lusió, em va fer molta il·lusió i, i també, doncs, de seguida vaig tenir clar quins eren els ingredients que havia de tenir. Havia de ser una cançó que s'enganxés molt fàcilment, havia de ser una cançó multicultural i, i políglota, per això anava a la cançó... Uh, I, a més a més, que... que o sigui, que d'alguna manera la cançó el que fes és potenciar la multiculturalitat i el respecte per les coses que són diferents com la, maneres diferents hi ha d'estimar no? uh -huh. que, que hi ha altres maneres d'estimar de, a part de no i noia no? uh -huh. llavors doncs, per això no hi ha res que es repeteixi és a dir, el que està en català a la cançó no està en castellà i el que està en castellà doncs no... bueno, és en català, en castellà, en anglès, en francès en eusquera i en aranès Ostres, no m'havia fixat jo que hi havia sí, tants, eh? Doncs sí, sí. I, I llavors, doncs, hi ha, hi ha totes... Doncs això és un compendi de totes aquestes llengües, però tot el que es diu en cada una d'aquestes llengües no es repeteix en l'altra. De manera que, mm -hmm. quan més llengües parles, més objectiva és la teva visió o més entenador és del que s'explica a la cançó. Mm -hmm. Una mica això també... Ve a reflexar el, el que és a nivell, a nivell social no? els, que, que Tots els tipus de, de persones que existim ja, Exacte, també? que existim I doncs, doncs això també, no? que quantes més llengües parles Quantes més maneres de cimar a conèixer Doncs més objectiva és la, la teva visió De la societat que, que ens envolta Que és així, que és, que és diversa Amb cada una de les seves expressions uh -huh. Per part de l'acceptació del públic Com, la, com ho veu viure? Aquest... Com van rebre aquesta cançó? Home, és, és, un, és un xute d'adrenalina, perquè, clar, actuar... Que ja ho havíem fet l'any anterior, però amb una disco mòbil, amb un altre producte de xanclets, uh -huh. actuar amb Maria Cristina, amb tot el passeig, absolutament ple de gent, que no sé quanta gent devia venir allà, però milers i milers de persones... Clar, jo, jo, quan vam sortir, jo li deia en al Josep, a l'Andreu i en al Gaspar, que eren els, atre, els altres components de xanclets, els deia... Sí. Ara sé el que sent la Madonna o la Lady <laughs> Gaga. Perquè, Demana clar... tants de persones. <laughs> perquè, clar, surts allà fora i és com... Barcelona! Jo també! <laughs> realment és... és mm entenc que pugui crear addicció, no?, perquè et uh -huh. sents absolutament... Et tremolaven els genolls allà uh -huh. davant de tanta gent, o no? Ja estàs acostumat. Els genolls no, però altres <ríe> parts del cos sí. <ríe> Bé, bueno, bueno, ho deixem aquí, ho deixem aquí. <ríe> Escolta, no, no em voldria acomiadar sense preguntar quins són els projectes de Deixanclets per als pròxims mesos o els pròxims temps. La veritat és que jo tot, tot, just ara acabo de, de fer la, la direcció, la, la, el guió del, del, del, del Montatge Musical del Molino, de uh -huh. Barcelona, i la veritat és que ha sigut una feina molt, molt gratificant, però molt, molt absorbent. Llavors, jo ara, ben bé, jo fins després de l'estiu, m'ho agafant amb una mica de tranquil·litat. Uh -huh. Tot i això, a nivell personal, sí que publico el segon llibre. Uh -huh. I després, doncs, després de l'estiu, suposo que ens tornem a trobar amb el grup i a veure, a veure quina nova aventura preparem. A veure què surt, no? Sí. Home, jo suposo que... No sé, no sé, un nou espectacle, un... A mi fa molta il·lusió també fer un disc, el que passa que la música és tan poc rentable avui en dia, uh -huh. però millor un espectacle on la música sigui original, no sé, ja, ja veurem. Després de l'estiu, uh -huh. després de l'estiu. I d'aquest llibre què ens pots avançar? Doncs encara no he parlat, mira, serà la primera... Ra... tens primícia. primícia. Mira, mira que veus, I ja et faré bona el... publicitat eh, perquè, <laughs> perquè et surti a compte. Doncs el títol, mira, el títol del llibre és la, la tendresa del paper higiènic. Ai, que bé. I és... Però no, és, no, farà, no et patrocinarà cap marca, no? <ríe> és, un relat, eh, és, és un compendi de relats ideals eh, curts i mm -hmm. molt divertits i que parlen una mica, una mica de tot, de la família, de la sexualitat, de la política, del medi ambient, de, jo no sé, de la religió, parlant de tot. I són, són ideals i curts per, per llegir mentre estàs ginyant. <ríe> Perquè... M'imaginava que seria no ser un projecte de tren. També, no, també. El que passa és que com, com, com el tipus de llenguatge que utilitzo i parlo molt plenerament de coses que són teòricament són políticament incorrectes, per això també he buscat un indret i l'he justificat amb un indret on teòricament doncs, no és políticament incorrecte parlar. Mm, tot, i la, tot i que la, la societat la cultura catalana i la societat catalana és molt, molt escatològica, perquè som els que tenim... Uh, som l'única cultura cristiana del món que té una figura en el batlem que és, més, caraner, és, que és més famosa que el propi Jesús, que el nen Jesús, no? Mira, que ben, és el mi, caganer, uh, la merda de la muntanya no fa, no fa pudor encara que la remenis en <ríe> un bastó, el cagatió, el, um, i això. I, I realment, doncs, el I nostre, és, és el nostre finançament i el nostre estatut ha acabat sent una gran merda. Per tant, és la prova irrefutable de que sí, de que i és molt divertit parlar de merda escolta, les coses com són, perquè a mi mai es parla de merda dels llibres, eh? de l'amor, del desamor de la mort, però de la merda mai tu? doncs um, això doncs la tendresa del paper higiènic Josep Maria, porta bé, ja estarem atents. M'agradaria acomiadar-me amb una frase que precisament és la que doncs, tanca aquest eh, vídeo de la Gay Root, que diu, tots podem ser feliços tant si mengem carn com peix o fem arròs de mar i muntanya, vegetarians inclosos. Bueno. <laughs> Molt bé. Doncs uh, jo m'acomiado, com sempre, amb la meva m frase predilecta, que és, petons als mugrons. <laughs> Josep Maria Portavella, moltes gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres. Adéu. Adéu-siau. Està encantada. Ay, estoy tan emocionada que quisiera gritar. ¿Quieres gritar? ¿Qué sientes mejor? Locas más que soy locas, que sois ¿Qué te pasa, querida? Es que los finales felices me encantan. Oh. Y vivieron felices y comieron perdices. <risa>